Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleina meni varhain, kun vielä oli pimeä haudalle, ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riesi pois, ja tuli Simon Pietarin luo, ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille, Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä. Mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä käärin liinat, kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki liinat siellä. Ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärin liinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka oli tullut haudalle ensimmäisenä, meni sisään. Ja näki ja uskoi, sillä he eivät vielä ymmärtäneet raamattua, että hän oli nouseva kuolleista. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa. Istuvan toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, Vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi, ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria, Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, Rabbuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle, älä koske minun, sillä minä en vielä ole mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö, ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö, ja teidän isänne tykö, ja minun jumalani tykö. Ja teidän Jumalanne tykö. Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja että Herra oli sanonut hänelle näin. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, Tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille, ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, Ottakaa pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdesta toista, ei ollut heidän kansansa kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näemme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä, ja pistä sormeani naulojen sijoihin, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kansansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään, ja sanoi, Rauha teille! Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne, ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi, ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, Minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, Sen tähden, että näit minut, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Paljon muitakin tunnustekoja joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetus lastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.